In her, in mesijus, in mesijus, dame in glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Na kakšen način lahko javno izrazite svoje mnenje? Naprimer pri, takšni, pri takšnih anketih kot je ta, pa naprimer če napišeš kakšno pismo in ga pošleš na kakšen časopis rečemo. Aha, um, in ali menite, da je v Sloveniji prisotna cenzura? Ja, menim, da je. Da je, hvala lepo. Um, bolj težko, um, pač mogoče provoži v šoli kaj ostvariti ampak kdakega. Uh -huh. Ja, je kar ja, sem tu, se recimo ti si direkt pojavl, to je malo bol tako čudno. Vrče pa je kar ja. Nem, preko časopisa, mogoče. Uh -huh. Pa se ti zdi, da je v Sloveniji prisotna cenzura? Po moje, ja, samo mo vredno mi ne opazimo. Sam, mislim pa, da je. Ja, no, na več naščina samo vprašanja, če ga sploh lahko izraziš uh -huh. svoje osebno mnenje. Uh, se vam zdi, da je v Sloveniji prisotna cenzura, na kaj zile Ja, cenzura je že, samo to bomo videli potem, ko bo to objavljeno ali pa ne, na radiju. Lahko, izraziš ga, že lahko, ne. Ja. Samo, kdaj, kje in kako. Uh -huh. A se vam zdi, da je cenzura prisotna v Sloveniji? Mogoče eh, bi rekel, eh, cenzura, avtocenzura. Uh -huh. To je že ena taka reč, ne. Se pa tudi pojavljajo cenzure Od zgore dole. Od zgore dole, hvala lepa. Um, ja, po mojem se eni na, pač izražajo na to, da pišajo o postavbah, pa to izražajo na nek grob način. Lahko pa ti po mojem greš na nek zavod, recimo ko imajo te parlament ali pa nekaj takega, pa pač tam debatirajo o tem. Zanimivo. Ne bo se ti zdi, da je v Sloveniji prisotna cenzura. Pa, um, ja, pa moja, kar dost cenzura, no. Ne, ne bi znala nič povedati. Ne, kaj pa, gospod, mislite, cenzura je v Sloveniji prisot, Je, to pa je, sigurno. To pa je? To pa je, ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja ne vem, verjetno na bilo kakšno, ne? Se spomniš, kak našem? Ja, ne vem, pač, plakati, prek televizije, pač prek medijo. Super, super. Lah, uh, ne vem, demonstriraš lah, bilo kaj. ne hm? A, Pa se te zdi, naprimer, je v Sloveniji prisotna cenzura? Je, ne vem, vredno je, se kje pa ni. Uh, preko blogov, mogoče, to se mi zdi na dobro varianta, tudi sam pišem blog, uh, ali pa, ne vem, s kakimi peticijami, s kakimi kampanjami, vem, tako hm? mogoče. Ne, pa zanima, se te zdi, da je v Sloveniji prisotna cenzura? Uh, odvisno od česa. Cenzura tizga, kar napišeš, poveš, svoboda govora, je ukrjena ali ni? Uh, mislim, da ne, včasih, je še premalo, včasih, ki je še preveč stvari pride nazajen, mislim, nazajen v javnost, kar ne bi sodlana. Na kak način lahko javno izraziš svoje mnenje v neki stvari? Na da napišeš, kaj, mogoče, ne, si postaviš na ulico, napišeš nekako tablo oglasno mhm uh -huh. potem lahko mogoče govoriš, tja, ne, po ulici, če postaviš super pa v kako revijo, mogoče kaj da napišeš, ne pismo v ja ja, ja, ja, ja ja pa še mogoče bi se kaj našli super, super, pogledajte, ko me še zanima, a misliš, da je v Sloveniji prisotna cenzura? je Ja, mislim, da je. Ja, Ja. NIMAM BLAGE VEZE. Okej. Okay. Se te zdi, da v Sloveniji je prisotna cenzura? Ja. To pa ja. Ava? Vedno slabše. Aha, ampak poznate na kakšne načine bi lahko predstavili svoje mnenje v Sloveniji? Lepo, ne, pa da javno rešim, da je vedno slabše. Aha. Se ne? nam zdi, zrače je cenzura? Cenzura je tudi. Ne, uh -huh. in preko vaših radi pa to je cenzura neka. Uh -huh. Ne? Samo preko muzike še ni. <laughs> <laughs> Ponovno pozdravljeni v odaji Zofijnih ljubimcev. Pravkar smo lahko slišali nekaj mnen o našem vsakodnevnem načinu izražanja javnega mnenja in o prisotnosti cenzure v javnem življenju, ki smo jih posteli na Mariborskih ulicah. Ob navedenih načinih izražanja javnega mnenja se je pred nedavnim v Mariboru pojavila še ena možnost, koncept, ki se moga, če poskušamo prevesti nekoliko po domače, reče govorniški ek. To vrstne koncept javnega komuniciranja najbolj neposredno zadeva vprašanje svobode govora, ki bo tema današnje odaje in morda tudi prihodne odaje zofijnih. Za vpogled v ta aspekt človekove družbe družbene interakcije bomo nekoliko obširneje predstavili idejo govorniškega odra, kot smo si ga zamislili v Mariboru. V prispevku Borisa Vezjaka bomo spregovorili o medijski cenzuri. Predstavili pa bomo tudi novo rubriko V stilu Zgodilo se je na današnji dan, ki smo jo poimenovali Filozofija skozi čas in ki jo bomo tedansko pripravljali skupaj s filozofskim forumom www.mislec.net. Vabljeni k poslušanju. in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don't like. I mean, Goebbels was in favor of freedom of speech for views you like, right? so was Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise, otherwise you're not in favor of freedom of speech. There's two positions you can have on freedom of speech, and you can decide which position you want. Svoboda govora je socijalni koncept, ki nam omogoča, da govorimo svobodno in brez cenzure. Razumemo ga kot integralni del koncepta modernih liberalnih demokracij. Pravica, do svobode govora, zagotavlja mednarodno pravo o človekovih pravicah. V ta koncept lahko uvrstimo tudi sorodno svobodo izražanja, ki zadeva dosti širše področje družbene interakcije, saj nam priznava pravica do iskanja, pridobivanja, širene informacij in idej ne glede na mediji. V praksi svoboda ni absolutna. V industrijske države imajo za uravnotežene svobode z redom različne pristope. V skoraj vseh demokratičnih državah pa je splošno sprejeto, da je omejevanje prej izjema kot pravilo. V praksi je seveda marsikaj se drugače. Speaker's Corner ali pa naše kotiček zagovornika, je del londonskega parka, kjer lahko vsakdo spregovori na glas, dokler ga ne prekine policija. Resnici na ljubo se to zgodi zelo redko, živimo pač v demokraciji. No ja, vse živeli smo ali želeli živeti. Svoboda povedati svoje mnenje na glas je v njej dovoljena, celoveč in zaželjena. Zato bo, če bomo govorili glasno in javno živela bolje. Zgodovinska ideja govorniškega eka je stara, sega v staro Grčijo, v čas rejevene demokracije na Atensko agro, Atenski trg. Tam so tisti, ki so imeli kaj povedati, to vedno povedali drugim in povedali javno. Med seboj so razpravljali, naslavljali so se na druge, na drugega na način, da so jih slišali vsi. Prost pretok besed jim je jamčil dobre odnose in dobri odnosi so bili jamstvo za demokracijo za enakost vseh. Za enak glas vseh. Javna beseda ni le varovala pred tem, da obmoknemo, ker bi nekdo lahko želel, da močimo glede nepletne resnice, Temveč je bila princip življenja mesta in države. Javno izrečena beseda ni bila princip praznega besedičanja, temveč vodene države, zahtev potem, kako naj bo vodena. Iz tega se je kasneje razvila parlamentarna demokracija. Kaj je drugega državni zbor kot javna razprava različno mislečih o zadevah, ki so nam skupne in ki zadevajo vse nas? Zagovorniški ek pa vendarle mora biti izpolnjen vsaj še en notranji pogoj. Če želi javna beseda posameznika, ki se postavi na govorniški ek, odmevati, mora naleteti na všesa. Če ni slišana, če ji ljudje ne prisluhnejo, ne odmeva in ne vrdi sadov. Slišana pa je le, če se naslavlja na nekaj, kar zanima tudi druge. Drugih ne zanimajo sosedski špetiri in naši privatni strahovi. Zanimajo pa jih naše skupne stvari, naša blaginja, skupna osoda, prihodnost mest in države, življenje in ljudi. Ko govorimo, moramo imeti v mislih druge, ne pa le in predvsem samega sebe. Deklaracija o človekih pravicah določa v 19. členu, da ima vsakdo pravico do svobode mišljenja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja in pravico, da lahko vsak širi informacije in da s kakršnimi koli sredstvi ne glede na moje. Slovenska vstava prav tako svobodo tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražene ispeli iz svobode izražene misli in govora, Svoboda mišljenja, ki jo določa deklaracija o človekovih pravicah, je torej treba razumeti kot svobodo izražene misli. Kakšen je torej v tej situaciji naš namen? Želimo vzpostaviti ali še bolje uveljaviti odprti, vsem dostopni javni prostor za izražanje mnen, tako kakršnih koli. Improvizirani govorniški odr bo za uvodno spodbudo in demokracijo pozabljanje ali že spregledene pravice v centru mesta Maribor z zvočenjem opremljen približno dvakrat na teden, po minimalno 4 ure na dan. V tem času bodo vsi govori tudi snemani in poznaje v posebnem terminu predvajani na Radio Marš. V Vabilok posredovanju in konfrontiranju svojih stališč pa je drugače seveda na mestu kjerkoli in kadarkoli, kjer vam kdo utegne prisluhniti. Za začetno spodbudo bo v določenih dnevih med 15 in 19 uro na glavnem trgu prisotno tudi ozvočanje. Ti dnevi so zaenkrat naslednji: o petkih, 12.10.2007, otvoritev, 19.10. in 16.10., ko bomo predvidno praznovali Mednarodni dan filozofije, in pa torki, 23.10. 30,10, 13.11., 13. 4.12., 11, 11.12., 18.12. 12., 11. 12, 18. 12 in 25. 12, 2007. V primeru slabega vremena ozvočenje ne bo, vendar to seveda ne pomeni, da takrat ne bo mogoče izražati svojega mnenja. Tehnika pač ni nujno vedno najboljše orodje oziroma pogoj za posredovanje naših stališč. Vabljeni vsi, ki imate in si tudi upate, kaj javno povedati. Zofiji ni. Ljubimci. Pa pa pa Pa pa pa rada. pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa pa pa pa pa parada pri pa vas te naszy naszy naszy drugi wrzód igrek ma szy waszy ma lojska lojska lojska pa, pa, pa, pa, pa, pa. Rara, rara rara pa rara Pa pa pa pa rara pa pa pa pa pa rara pa pa pa menoga mi pionirčki bio mižki migigajjo papirčki pa pa pa pa pa pa pa rara pa pa pa vot priponi papir starco Jo z kozartu. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa,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 Medijska cenzura med novinarji in resnico. Zadnja leta, pospešeno pa od leta 2001, živimo v nenavadnih, vse stransko sproščenih časih. Tako jim saj pravijo. Tisto, kar so prinesli, so novi pogledi na svet, družbo, kulturo. Kakšni da so, ni povsem znano, kaj ti svet se tega leta pač ni mogel začeti znova. Drugačni pa so res zelo utiplivo. Ob vseh političnih premikih zaradi spremembe na oblasti se je zgodilo, da je od tega leta začela intenzivno potekati tudi bitka za resnico. Politično, družbeno, ekonomsko, zgodovinsko, ki naj bi bila drugačna. Okno v naš svet in posredno razlago družbene realnosti nam ponujajo mediji. Ne le, da so vsi novi vladari zaželeli pokoriti si jih, ker so menda bili že poprej pokorjeni v napačno smer, ne le, da je videti, da so to zakrili z gesto njihovega uravnoteženja, pluralizacije in sproščanja, interpretativni spopad je potekal tudi na nekem drugem bolj temeljnem nivoju, ki gre on stran zavezanosti etičnemu kodeksu in pravilom pisanja, namreč prikazovanju in izrekanju resnice objektivitete dogodenega. In prav tu nastopi situacija, v katero stopajo novinari. Tisti, ki so knej zavezani po definiciji, kot informatori in komentatorji, čeprav tega niso dovolj reflektirali, so prav oni. Kar je sledilo, je delno tudi zgodba o tem, kakšno resnico naj pišajo novinari. Vrstiti so se začele informacije o tem, da se v medijskih hišah novinarjem dogajajo čudne stvari. Da gre za politične pritiske nanja in njihovo delo. V živo smo spremljali režirane kapitalske prevzeme medijev, nad katerimi je prek svojega lastništva država imela svoj vpliv. Spet drugim medijem, recimo RTV Slovenija, so priredili zakonodajo in jih ukrojili po svoji meri. Evidenca v pritiskih se je širila, doživela nekaj grenkih scen, recimo z delovnim suspenzom novinarjev Vide Petrovčič in Roberta Škarjanca in končno pripeljala do okrogle mize v Cankarevem domu pod naslovom Tehnologija objavljanja medijev 3. aprila 2007. Ta je postala prelomen dogodek za slovenske medije in demokracijo sploh. Zelo verjetno bo obveljala za prvi coming out slovenskega novinarskega ceha po zadnjih volitvah za prvo jasno in glasno izraženo sporočilo novinarjev, kaj se jim dogaja. Poslej nihče ni več mogel reči, da ni vedel, če tudi so bila sama poročila o okrogli mizi, glede na težo problema, bolj kot ne skromna in neizčrpna. Nekateri smo takšno mizanscensko dejanje pričakovali že nekaj časa, a je trajalo in težko je reči, da niso novinari zan že prej imeli številnih priložnosti. Dogajanje je potrdila kopica instituciji in stojine, nenazadnja Evropska zveza novinarjev, ki je primere lasniških in političnih pritiskov, kršitev zakonodaje in oblik cenzure, precizno opisala in za nameček poemensko navedla ob vladane medije, RTV Slovenija, Delo, Večer in Primorske novice. Izjava je sledila v sodi poročila State Departmenta za leto 2006, praktično cenzuriran dogodek v naših medijih, medijski hiši Freedom House in drugim. Nobenega dvoma ne more biti. Nova situacija je postavila nova vprašanja glede tega, kako zagotoviti novinarsko avtonomijo vsaj njen minimum. Ena najbolj jasnih manifestacij vmešavanja v novinarsko in uredniško delo, tudi največkrat omenjena kot oblika pritiska, je nedvomno cenzura. Bodi si izrečena in zapovedana, prikrita in posredna, bodi si brutalna v smislu spuščanja in selekcioniranja informacij, bodi si cenzura avtorja nad samim sabo. Indiciji o cenzuri so se v letih 2006 in 2007 kar vrstili, Novinari so poročali o bunkerih in ga denimo lucirali v Marivorski in Ljubljanski del večera, torej arhivih zavrnjenih člankov. O tem, kako jim spreminjajo naslove, podnaslove, kako uredniki in šefi ustavljajo v njihova besedila dodatne stavke. In seveda o tem, kako se v čem ne sme pisati in česa se ne sme objaviti. Z druge, obtožene strani so sledili demantiji. Cenzure ni, ne obstaja, ker jo pojmujemo narove in zamenjujemo z legitimno uredniško odločitvijo, ker je cenzura zgolj državni poseg v tekst, do katerega pa ni prišlo, ker so novinari leni, mladi in nesposobni in pokriven iščejo izgovore za zavrnjene članke ter podobno. Članek Borisa Vezjaka je bil kot uvodnik v temo o medijski cenzuri v Sloveniji objavljen v reviji Dialogi številka 78 leta 2007. Spectatorship is an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. trigger, I don't press people button. Nobody chaps, gon' face me with something. Like how I have 22 and I'm something. Tennis for you, so who gon' get the next dozen? I press trigger, I don't press people button. Nobody chaps gon' face me with something. Like how I have 22 and I'm something. Tennis for you, so who gon' get the next dozen? Mm -hmm. Nobody chops, don't face me with some. something Like how I have 22 and now me something, something. Then it's for you, so who gon' get the next dozen Boom. Anytime they ready, pronounce the start, why? So wanna see who get it spread on a the tire I'm styled as a bum dee bum dee ding ding himself said in john 14 verse 6 i am the way i am the truth and i am the life amen Vera in razum, razprava o razmerju. Če se ozremo po intelektualni zgodovini, hitro naletimo na eno njenih pomenjših dilem, ki se razkriva v razmerju med vero in razumom. Razmerje, ki je hkrati eden osnovnih problemov epistemologije, se kot gosta malo odkrivajoč miglica vleča skozi različne prakse človekovega delovanja. Te večni debati bi sprašani o mestu vere in razuma v današnjem svetu, o veri v dobi znanosti, o tem, ali ver v razum tudi sama vera, želi, želeli svoje dodati tudi v Mariboru. S tem namenom vas v petak 19.10.2007 ob 20. uri vabimo v galerijo Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru. Gostje nedvomno zanimive razprave bodo priznani slovenske strokovnjaki, dr. Bojan Borstner, dr. Edward Kovač, dr. Robert Petkovšek, dr. Marko Uršič in Tomaš Strgar. Za dodatne informacije preverite našo spletno stran www.zofini.net. Ljudno vabljeni. Za misel. Za misel! Človek je razum na živavu, ki se vedno razjezi, če od nje da ra v nas skladno s tem, kar veleva razum. Oscar Oskar Wilde I fly I things if you catch me at the border I'll be dismembered if you come yeah I got more records in the KGB so uh no funny business are you already are Ja, I'll me stiff I It made me sick when I had to let you kiss me. I only did it because you begged me. You me, you drove me crazy. And after you skozi čas. Za začetek nove rubrike v naši oddajah bomo najprej pogledali v vzvratno ogledalo časa. V tem primeru bo to enotedenski odsev. 11. oktobra leta 1675 se je rodil angleški filozof Samuel Clark. V spominu nam bo ostalo bogato dopisovanje med njim in Leibnizom. Leta 1939 je ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt prejel podpisano Einsteinovo pismo, ki je opominjal ZDA, da naj hitro razvije program atomske bombe. 12. oktobra leta 1600 je umrl španski jezuit in filozof Louis Molina, ki je odločno zastopal stališče svobodnosti človekovega delovanja v razmerju do Boga. Bil je v ostrem sporu s tomističnimi dominikanci. 14. oktobra leta 1906 se je rodila filozofinja in politologinja Hannah Arendt, Njena raziskovalna prioriteta je bilo proučevanje izvorov totalitarizma v sodobni družbi. 15. oktobra leta 1844 se je rodil nemški filozof, kritik in pisatel Fredrik Nietzsche. Leta 1926 se je rodil francoski filozof Michel Foucault. Aktualni zvezdogled zgodovine pa pravi naslednje. 17. oktobra leta 1760 se je rodil francoski filozof, utopični socialist San Simon, s pravim imenom Claude-Henri de Rouraud. Leta 1604 je Johannes Kepler opazoval supernovo SN 1604 v zvezdju Kače Leta 1889 je umrl ruski novelist, socialist in materialistični filozof Nikolaj Gavrilovič Črniševski, ki je idejno vplival na ruske revolucionarje, med drugim tudi na Lenina. Your actions here are all that matters. Then nothing matters. There's no ultimate consequences. to excite me, so sure, so long, you see, hold on, to what you've been given lately, hold on, to what you know you've been given lately, hold on, to what you've been given lately, hold on, cause the world will turn if you're ready or not. Na današnji dan, leta 1761, se je v podragi pri rodil zdravnik in filozof, naša gorelist, list Jožef Peter Alcantara Mislej. Gimnazijo študij filozofije in dve leti bogoslovja je končal v Ljubljani, nato no študiral na Dunaju astronomijo in poznaj medicino. Do prihoda Joža Likavca je na Graški univerzi predaval filozofijo, mimo pa uspelo dobiti mesta docenta. Leta 1819 se je preselil na Dunaj, kjer se je pridobil slave kot zdravnik, vendar ga je osebno zdravniška praksa ovirala pri izložitvi filozofskega sistema. S filozofijo se je zato z velikimi težavami okvarjal zgolj zasebno. Skozi polstoletja je od skromnih dejaških začetkov, preko zrelih let, ko je ustvaril glavnino, pa vse do starosti postopoma ustvaril obsežen filozofski sistem z neločljivimi teološkimi, matematičnimi in psihološkimi prvinami. Če so mnogi filozofi Boga in najviše resničnosti dojemali mistično, onkraj zmožnosti izrekanja, jih je Jožef mislej poskusil razumeti matematično. Njegov matematično-ontološki sistem temelino na vprašanju pravičnosti, kvantitativnem v razmerju vsega obstoječega in nadvomo v splošno veljavnost v načelu izključenega tretjega, načelu protislovja latinsko ekskluzi trtiji. Naloga matematike, kako je imenoval novo univerzalno vedo, je, da odkrije prav bistvo vsega, to prav bistvo pa je našo v bogu kot enoti substancialnosti in duhovnosti. V odnosu med razumom in vero je prisodil prvenstvo veri, o razumu pa je sodil, da je z matematičnimi metodami v podporo veri. Iz tega razloga je v svoje matematično-ontološke raziskave opleto krščanstvo, kot tisto vero, ki ima enotni pretemlj protomatematiko. Poleg Aristotelova dialektike in načela izključenega tretjega je za zavrnil tudi Hegelovati dialektiko, kateri je očital, da je zgolj besedno osnovana med tem, ko je sam poiskal matematične pretemelji ontološke enotnosti in dialektičnega ponotenja vsega, ki ga ne moremo razdeliti na dihotomični red nasproti. Med neskončnim in končnim obstaja opadanje, ki ga ponovom uvaja z logičnim načelom vključitve tretjega, latinsko, inkulzi, trtiji, In ta umestni člen je konkretna oseba, v pratemelju pa Kristus sam, po katerem se vesolstvo tolmači in ocenjuje. Znav, ki se je pridobil tudi svoj krok prijateljev in učencev, ki je tolmačil svoj sistem, a na nobenega nit idejno trajno vplival. V je popolnoma pozabljen, ne znano ki je okoli leta 1840. Slovencem je Jožeta Misleje leta 1891 prvi predstavil filozof in literarni teoretik Janko Pajk. Z njegovom mislijo so se poglobljeno okvarjali še filozofinja Alma Sodnik ter filozofa Frane Jerman in Ivan Urbančič. Za misel. Za misel! Marsi kateremu govorniku bi morali ploskati tako, da bi se z dlanjo udarjali po čelu. Žarko Petan President Kerr actually tried to get something more liberal out of the regions in his telephone conversations. Why didn't he make some public statement to that effect? And the answer we received from a well-meaning liberal was the following. He said, would you ever imagine the manager of a firm making a statement publicly in opposition to his board of directors? That's the answer. Well, I ask you to consider. If this is a firm, and if the Board of Regents are the Board of Directors, and if President Kerr, in fact, is the manager, then I tell you something, the faculty are a bunch of employees, and we're the raw materials, but we're a bunch of raw materials that don't mean to be, have any process upon us, don't mean to be made into any product, don't mean, don't mean to end up being bought by some clients of the university, be they the government, be they industry, be they organized labor, be they anyone, or human beings. And the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. V sklapu naše nove rubrike nam ostane samo še pogled naprej. 18. oktobra leta 1859 se je v Parizu rodil francoski filozof Henri Bersot. Leta 1927 je prejel Nobelovo nagrado. Leta 1911 je umrl francoski psiholog in izumitelj prvega uporabnega testa inteligentnosti Alfred Binet. 19. oktobra leta 1433 se je rodil italijanski filozof Marsilio Ficino. 20. oktobra leta 1889 se je rodil ameriški astronom Edwin Pavel Hubble. 21. oktobra leta 1945 so si ženske v Franciji izborile pravico do glasovanja na volitvah. To je 154 let po objavi deklaracije o pravicah ženske in državljanke, francoske revolucionarke Olympe Degaud. 23. oktobra leta 4004 pred našim štetjem je bilo po koledarju praočevalca svetega pisma Jamesa Asherja ustvarjeno vesolje. Leta 1917 je bila v Sankt Peterburgu zgodovinska seja ckp na kateri so sprejeli Leninov sklep o oboreženi ustaji. Leta 1990 pa je umrl Rospiti francoski filozof Louis Altouser. Rubriko pripravlja Boris Blagotinšek filozofski forum 3 x 2 mislec.net. Za misel! Za misel. Kadar Dvomiš govori resnico. Mark Twain might have a moment to discuss your eternal happiness through a global preaching campaign god is making known the good news about his kingdom governed by jesus christ those who respond are gathering into a place of spiritual protection and healing soon will experience freedom from all injustice and suffering hmm seems to me like just the opposite is happening that's because human government is still under the control of satan uh -huh. the perfect government is in heaven from there the king jesus christ will rule all the earth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 Shouldn’t a bright young man like you be doing something constructive? I'm going write down a couple of websites for you to check out that will hopefully enlighten you a little bit. Wwwkaphiinet. Vaša bližnica dovednosti. Je počasi koneč že tretje sezonske oddaje Zofijinih. Želimo si vaših odzivov in to res, in komentarjev, ki so nad vse dobrodošli na našem mail naslovo zofijini.afna.jahu.com ali na filozofskem forumu trikradvojni.v.mislec.net Vabimo pa vas tudi, ko naše spletne strani, ki vam je že vsem poznana, kaj ne, www.zofijini.net Resnično upam, da se vidimo v petek na okrogli mizi, drugače pa se gotovo ponovno slišimo naslednji teden. Lep pozdrav!